Cent set esports amb Dani Pagès.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 d'herbes o, o de fang restaurant cafè del centre de, de Peralada un servei vistiu, acurat a un preu no econòmic vida secreta dona valenta tu és tot el que tens tu creu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 Molt bon vespre, amics oients de la 107 Música, del 107 Esports. Passen en aquests moments 6 minuts del punt horari de les 8 del vespre i comencem aquí una nova edició del nostre 107 Esports. La corresponent aquest diumenge 19 de setembre del 2010 on us acompanyarem fins al punt horari de les 10 del vespre amb tot el que ha estat notícia aquest cap de setmana esportiu aquí a casa nostra. Parlarem de diferents esports, de diferents protagonistes eh, i avui dedicarem la nostra primera hora al ciclisme. Part d'aquesta primera hora, com dèiem, estarà dedicada al ciclisme i concretament a la onzena edició del Cinturó Ciclista Internacional de l'Empordà que es durà a terme de l'1 al 3 d'octubre eh, d'aquí eh, per les nostres carreteres. Una primera etapa que anirà de Castelló d'Empúries a Roses amb 160 quilòmetres. La segona etapa, el dissabte, dia 2, que anirà de Sant Esteve d'en Bas a la Jonquera amb 170 km amb eh, 3. I eh, la tercera etapa, el diumenge, dia 3, que... Ni, ni, eh, farà el recorregut entre Emporia Brava i Figueres, amb 149 quilòmetres i mig. Per tant, doncs, d'aquest cinturó ciclista internacional de l'Empordant parlarem durant aquesta primera hora, també parlarem de futbol base de la 29a trobada de futbol base de la penya unionista Figueres, i també eh, parlarem de la Unió Esportiva Figueres, una Unió Esportiva Figueres que debutava en victòria, ahir a Vila tenim eh, davant del Palafugell, Uh, un gol a zero, un gol de penal però el cap i a la fil que conta és els tres punts uh, que amb el punt sumat al dia del debut a la categoria ja en suma quatre, aquesta Unió Esportiva Figueres i per tant doncs que va a molt bon ritme l'equip d'Arnau Sala. Per tant doncs uh, sense més dilacions comencem ja uh, a parlar d'aquest 11è cinturó ciclista internacional de l'Empordà que es presentava al passat Dime el passat divendres perdó al Museu del Joguet de Figueres. Cent set esforçs amb Dani Pagès. Doncs, com dèiem, el passat divendres al vespre a les 7 de la tarda es duia a terme la presentació d'aquest 11è Cinturó Ciclista Internacional de l'Empordà i nosaltres hi érem allà presents, escoltarem protagonistes. En primer lloc anirem a escoltar el nou president d'aquest Cinturó Ciclista no no Internacional de l'Empordà, sinó el president de l'esport ciclista Figueres, que és l'entitat organitzadora d'aquest uh, cinturó ciclista de l'Empordà. Uh, el nou president és Arturo Aguirre i comentava doncs, que el cinturó, uh, els corredors, no venen a perdre el temps i que és un, porta moltíssima feina i doncs que ho fan tots els membres de la Junta de forma totalment desinteressada. Anem a escoltar el que comentava Arturo Aguirre durant la presentació d'aquesta onzena edició del Cinturó Ciclista Internacional de l'Empordà. Ah. Hola Carlos Cotón. el Cross Country de esta feria, soy este presencia en esta presentación del nuevo de la nueva edición lanzada del ciclista Alborga. De eh, permítanme presentarme porque algunos de las personas no me conocerán, eh, soy Arturo Aguirre, que soy nuevo presidente de Cross y de estas en sustitución de Josef Fernández, que sigue en el club como director financiero y tesorero. Soy de una zona de gran tradición ciclista, como es el País Vasco. Entonces, bueno, eh, estamos ante una nueva edición de 101 ciclista de Límporda, prueba internacional importantísima de gran prestigio. El gran prestigio que se disputa y ganeza en casa nuestra. Eh, para valorar el nivel de esta prueba, eh...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 Joan Cedallos con una interesante tirada que se envía de diferentes países europeos y clubes, así como una página web que en los días de la prueba posteriormente a la prueba pues es ampliamente consultada. El nivel alcanzado de esta prueba y como espaldadazo definitivo necesita, además del apoyo dado por las entidades y empresas, un poco más de apoyo de los medios de comunicación, así como es necesario,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 Doncs, com dèiem, això és el que comentava Arturo Aguirre, president de l'Esport Ciclista Figueres. Però en aquesta presentació hi havia també eh, Quim Ferrer, doncs, que eh, com a regidor d'Esports de la ciutat de Figueres donava les gràcies a l'Esport Ciclista Figueres per organitzar novament aquesta 11a edició, en aquest cas, del Cinturó Ciclista de l'Empordà i també doncs, els animava a continuar amb aquesta bona feina. Anem a sentir el que comentava Quim Ferrer, regidor d'Esports de l'Ajuntament,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 que venia doncs, en representació de Carme Mas, eh, presidenta de la Federació Catalana de Ciclisme, que normalment estava cada any aquí al costat de l'esport ciclista Figueres i aquest any per altres assumptes no hi ha pogut estar. Tot i això, eh, Francesc Muradell, delegat a Girona de la Federació Catalana de Ciclisme, eh, llegia un comunicat en nom de la presidenta d'aquesta federació Carme Mas i ho feia doncs, animant i encoratjant l'esport ciclista Figueres anem a sentir el que comentava Francesc Moradell Autoritats, amics tots és un estar avui aquí en aquesta presentació aquí en aquesta cadira avui eh, tenia que d'estar la màxima autoritat del ciclisme de Catalunya, la Carme Mas però que no hi és perquè doncs, no, no ha pogut estar-hi no? per però l'últim hora ens ha fet arribar un escrit que ens ha demanat el Jim i ben que, doncs, que si ens ho ha demanat ho de fer no? I no sé, és que a mi la llegida, si em permeteu, doncs plegats ho llegiré, no? Bé, ho president, membres del Consell de Figueres, autoritats i tots els aquí presents. Des que sóc president d'aquesta federació, m'he faltat cap any, en cap, eh, cap any aquesta presentació del cinturó de l'Empordà.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 Gràcies als vostres esforços anys de l'any, ha fet que esportistes catalans que han passat per aquesta prova, ara, els coneixin èxits importants. Joaquim Rodríguez, Xavi Tondo, Ayrán Fernández, campió de la pista moderada americana i altres que podreu si ja no Que t'ho han perdut proves de referència i entre tots hem de fer l'impossible perquè com a les continuem, no les prenem tan Els esportistes necessiten proves com a la vostra per poder competir.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 tot el suport de l'operació catalana de ciclisme i de tots els que estimem aquest esport una corta rassada, Carme Margineres president de l'operació catalana de ciclisme bé, podríem dir que quasi, quasi ja l'ha dit tot, doncs, ella ja, doncs, ha complert però sí que, evidentment que si permeteu-te deixar anar alguna cosa jo no, també, eh, ara perquè eh, si no no marxeré pas a casa tranquil per exemple, doncs home, se m'ocorreix, doncs, dir doncs, desitjar de, ja, molt d'èxits al, al nou president gràcies el Dura Aguirre eh? perquè jo la veritat el molt poc perquè, bueno, no sé, suposo que vens al País, no? País Basc, no? i que doncs desitgem molt èxit i el sentiu i amb la il·lusió doncs, home, dius això funciona, He fet un bon pitxatge i que esperem i ja que diguem que eh, desitjar molt èxit al president home, jo també et voldria donar les gràcies en el nom de la Organització Catalana de Civilisme, el que surt que és el Joel Fernández, és una persona Uh, doncs una persona seriosa una persona que entén de números i en aquest temps doncs que ha estat evidentment que ha posat no solament dins de uh, sorra, que s'hi han posat molts de grans de perquè aquest èxit, èxit de l'èxit del cinturó hagi estat una realitat, o sigui que una persona no ho fa tot però um, evidentment que han donat les gràcies a, a també personalment, de la aposició catalana uh, a en Jordi Fernández, que ha fet aquí, no? Bé, uh, més coses Home, he fet 3 o 4 punts mentre es venia, eh, ja dit en Josep, ho ha molt bé totes les etapes, de tots els recorreguts, que elles, de, la meva, de la passió que ho viu, que eh, jo sempre dir que aquella parava sempre la Pau de Pallà, que era un dels de, de Palles principals i que, i que ben, durant l'any hi estem sempre contactes contacte, no solament al Cinturó sinó al eh, Guillemet, Navarre, a la Pau de, de d'Emporiarraba i en tantes altres formes que sempre hi estem connectats i ja ho han entès, han desplegat els esports ciclistes de Vigueres. Evidentment que a mi em fa molta il·lusió perquè per al final dels anys 60 ja havia corregut una volta que, eh, tenia un altre nom, no?, però ara té l'esports ciclista de Vigueres i al moment Fernández que estava aquí i té el no? Però això era els anys i 70. Però el temps corre de pressa i ara ja portem 11 anys a les cinc que miro evidentment durant la noct que que he pensat com a com a xilerfondo que està el 5è o 6è 5, 4, 8, 5è de, de, de la Volta a Espanya i que aquí fa bateries que estaven aquí uh, correguent a nosaltres. Recordo va, greu, el teu quan tenia greu exilent sí, i engancà la volta i barra, a reurbinar el mal de cap i tot això, no? Sí, va, doncs el corred com aquests, no? I que em veus doncs que és la palanca, la palanca de, eh, de llençament d'altres corredes que estan aquí i que l'any en que ens aturava era possiblement a, a nivell professional.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 com són els ajuntaments, pot més, els col·lovedors, eh, els esponsors, Diputació, Generalitat, Ajuntaments, Ajuntament i Tingueres, i tots clarats. No? Eh, bé, nosaltres a nivell de federació, com sempre estem, eh, el seu, jo sempre vaig amb el cotxe de la federació de banda oficial, la banda, ja emprenyant els Mossos i companyia, intentant que s'hi convé, fer el costat amb el tot el que faci falta, evidentment que hi estarem, eh, com sempre, si deu vol. No? Per dir ja el màxim d'èxits i res més doncs eh, per tot el que pugui eh, podem estar al costat dels de fòstics de Figueres i estarem els dies aquells de 1, 2 i 3 d'octubre i moltes gràcies a tots en aquesta presentació del passat divendres al Museu del Jogat de Figueres també hi havia eh, un representant de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. Ell era el seu delegat a Girona, Lluís Barba. Escoltem el que comentava el senyor Lluís Barba també, com en la línia dels, uh, dels altres uh, autoritats, doncs, encoratjant, animant aquests esports ciclista Figueres en aquesta època de crisi i ressaltant això, doncs, el que queda clar per tothom, que aquest cinturó ciclista internacional de l'Empordà és la segona prova en importància de Catalunya per darrere de la Volta a Catalunya. Anem a sentir, doncs, a Lluís Barba. Uh, sí, bona tarda a tothom. O uh, sigui, sí, jo agraeixo, uh, en nom de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, la, la fe i també a títol personal, doncs, la invitació uh, que es tracta de presentació d'aquesta onzena edició del Cinturó Internacional. Tot un clàssic, com que ja queda reflectit, del ciclisme de carreteres eh, en terres empordaneses i gironines i que deudeix, com ja queda molt bé remarcat, d'un un merescut reconeixement esportiu. Eh, Afegir també que perquè es pugui continuar en aquesta línia es fa necessari valorar l'esforç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 mirarem de col·laborar i que ens, hi, ens tenim que d'implicar per mantenir-ho. Moltes gràcies. Molt I qui tampoc podia faltar en aquesta presentació era el delegat Girona d'Esports, el senyor Josep Seguer. Com ell mateix s'encarregava de recordar, era la sisena vegada que venia a presentar aquest cinturó ciclista internacional de l'Empordà i per tant ja comença a ser un hàbit anem a escoltar, doncs el se. Josep Seguer, delegat territorial de la Girona d'Esports de la Generalitat de Catalunya. La tardor president, regidor responsable de la Federació Catalana de Ciclisme de Comarques de Girona, seror Parici, responsable delegat de la de FEC, Sor Josep Fernández, expresident,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 I aquí 11 edicions del Cinturó Ciclista de l'Empordà penso que no és una prova clarivinent. Eh... Sé que costa organitzar aquestes competicions i que les institucions, eh... a vegades en hem sortit, almenys que de la Secretaria General de l'Esport, en... de vegades en problemes, de vegades ha costat més, menys, però sempre hem estat al costat de, el, del club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 abans de tota, eh, al president de, de la Corporació Cristià Figueres, eh, un basc, eh...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 he confiar a les institucions' que en sortirien i agreixo també als ajuntaments per on passa el cinturcicista de l'portà, la seva aportació, el seu suport i eh, el seu interès en millorar el ciclisme gironí. Desitjar que el temps acompani, la qualitat ja està assegurada amb els equips que hi participen, per tant i eh, la fiialitat dels organitzadors està sobradament demostrada. Per tant, estic segur que estem davant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 I després de les autoritats el que sentirem ara és, i per finalitzar aquest torn de parlaments, és el director tècnic, el coordinador d'equips d'aquest 11è cinturó ciclista internacional de l'Empordà, és en Josep Aparicio. Ell és l'alma mater, un dels impulsors d'aquest cinturó ciclista internacional de l'Empordà i ell ens feia 5 cèntims de les etapes també dels equips, eh, dels corredors que vindran. Nem a sentir el que ens comentava Josep aparici doncs, durant aquesta presentació d'aquest 11è Cinturó Ciclista Internacional de l'Empordà. Bona tarda. Bé, aquesta anya el que és el Cinturó realment ha canviat purament la segona etapa. La primera etapa eh, fem la mateixa que l'any passat pujant per a per d'un costat i per l'altre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 i després l'any passat també, inclús per darrere, vam fer el Santigosa. Aquest any, degut a que no s'ha pogut fer eh, una arribada més a prop, hem eh, pogut trobar un poble que realment ens ha volgut ajudar, i és la Jonquera. Llavors hem hagut d'allargar una mica més el quilometratge, en vez de ser 150 km a fer 170 i arribar fins a la Què hem fet? Hem reduït un port dels grans però els dos, o així el que es continua pujant. Bé, a fil de contes, se surt de Sant Esteve d'Envàs que hem tingut en, en aquest poble amb el senyor Arcalde una gran satisfacció de col·laboració amb ell en tots els medis. Llavors eh, sortim de Sant Esteve d'Envàs, travessant per l'or, ens anem cap a Castell Follido de la Roca, pugem oix, baixem, pugem Roca Bruna, després de Roca Bruna ens anem fins cap a Camp Rodon, de Camp Rodon baixem fins a Sant Pau de Segurins i a llavors aquí sí que ja trenquem amb esquerra per baixar les costes de capsa costa. Baixem cap aquí perquè està, si no, si volguéssim fer, com van passat, jo, després d'anar a Sant Joan de la Badesa i pujar a Sant Idosa, Se molts més quilòmetres i quan no la podria. No eh, veiem a l' UCI, no ens ho aprovaria. No ens ho hagués aprovat mai amb una paraula. Llevantes, davant d'aquest tome hem, hem tirat per les costes de capça costa'll, anar a Baanya un altre cop, Castell Fu i Tor Roca, Bogur. i quan somgur, vinguem cap a fins d Avinyoner. Passant per la Bata i Avinyoner Pull Ponttós,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 després des de la central quasi tot bé baixada, es pot recuperar molt i després no pot haver-hi diferències. Crec que irem per aquí, penso que no m'equivocaré, però bé, a pesar de que hi ha, noms, hi ha noms, sincerament, que ens venen, que són realment espectaculars, no? gent que, que va molt a la eh, Després us explicare més venus sobre els equips, qui, quina gent són els que venen. No? A volta a la tercera etapa es comença a empurir rara davant de l'hotel xons, es fa la volta directament ja ens anem recolent cap a Castelló, Fortià a Vilamanya, ens anem cap a anat altra vegada, tornem a anar al Viet de Puigventós, pugemm la salut. La salut baixem cap a Boadella, Boadella ens anem al el dos i allà trenquem a, Vial... a Masedac, direcció a Vilar-medal i Sant Prime. Sant Climent, ja no deixem la cartera trenquera a la mà dreta i ens anem fins a roses. I a Roses, rosesservim una rotonda de palau de la cruïlla de cada rotonda de cada que és que en daltres. pugem cada piso o peref fitita, baixem fins a porta de la Selva i automàticament a porta de Sals trenca a Mas Torre i pugem Sant Pere de la Conca. Sant Pere de Roda, arribada a Figueres, aquí davant del Museu de en el qual sempre ha sigut una arribada molt, molt espectacular bé, això és la, la ruta de les tres etapes que, que realment hi ha i que hem, hem pogut confeccionar sobre el tema d'equips de, els eh, diré, estan reflexats eh, si heu vist que en a lloc cadira us hem donat un un, un catat del llibre de ruta que hi ha a tots els equips. Els continentals és el terlevari grec, el Tarlevariis, que és grec, el joc Vendal iboga, el alguns delst que és espanyol, l'Orbea, el Cau, elquintim de la Regada i l'Eràca de Mússia que és una combinació de, gre de grecs amb espanyols. Bé, grecs amb espanyols per tambéen tots espanyols. Aquest equip, com una altra que us aflacaré en porta el, un corredor famós que havia sigut molt famós i que continua siguent que és en Francisco Mancebo eh, Francisco Mancebo no fa ni un mes va quedar darrere en la volta de la limusí de 6 dies darrere del Neheime la Heime se veu que és l'escudero de Lamstra vol dir que aquest home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 aquest home ve amb l'Orbea. La moltes vegades tenia en compte que coincidiran els dos medallistes olímpics, en Sergi Escobar i en Carles Torrent, i una altra home eh, molt magnàtica i que realment ha sigut un mex campió mundial de triatló, no? que és l'Ivan Ralla. I van ratllar, eh, es va comprometre a venir i córrer del cinturó perquè cada dia li agrada més el que és la carretera, de o sigui el ciclisme de la carretera Jo us tinc que dir que bé, bueno, eh, esperem que tota aquesta gent i d'altres que realment eh, estan a camí de, de ser eh, de qualitat, de corredors de qualitat com ens vam trobar l'an passat també una sorpresa molt bona Francisco Ventoso que va ser el que va guanyar amb, amb l'equip Carmiolo que en aquest moment encara ja està corriguent, però fixeu que jo ja sabia que els veig membres de la Junta que en Mentorso mireu si era bo que en aquests moments, ara ja és oficial ha fitxat per Telefònica.net o Telefònica.team.net o sigui l'equip de Guntzue un home que ha un subcampió d'Espanya aquest any, anys professionals i generalment s'ha de tenir molt en compte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 i haver de córrer aquí passat també està fitxat per telefònic a Tint Fundet aquest any és quina personalitat però bé, com a equip d'OMZU eh, se, se li han anat a alguns eh, corredors bons que doncs ha hagut de fitxar alguna. aquí tenim la mostra d'aquell realment tenim en aquest cinturó tothom està pendent del nostre, de la nostra aquest cinturó potent amb ganes i que realment don un nom a dinsa internacionalment i de fa que nosaltres també, el que ha dit el nostre president estem enllocs del que era la feina que hem estat fent fins ara en aquests moments d'altruistes però que és una feina ferma, ben feta i amb un porvenir de pares a la província de Llor. Després hi ha ja, tota la part dels 7 continentals que heu reparlat hi ha el superfoc, l'anografia de Caja Sur, Bonjos i tot roman. L'avís i el nostre maduro Si realment entreu vosaltres en Treso, en la web de la web de la Federació Espanyola, veureu el rànquing dels equips i veureu el rànquing individual. El rànquing per equips, els cinc primers equips estan aquí. Venen aquí a la volta. O si sigui perquè tastieu, veuen els avantatges d'equips equips venen. ben el millor d'Espanya. O si sigui és de d'aquà a partir d'aquí ve el equip francès com a tradició a eh, la POM de Marsella. Ve el campo claro de, de Tarragona, ve el cejam novatec que també està per allò a baix de Tarragona. També. Eh, aquí, doncs, aquest any és una novetat que ve el Club Ciclista Uó, a eh, Bixis Estela i el Alcanar, a la qual eh, el Club Ciclista Uó és on participarà el ciclista que us he anomenat fa un moment, l'Ivan Roigna està eh, amb l'equip de l'U2 bé, feu-vos un petit encís de que realment serà una volta molt interessanta eh, és per veure i per a disfrutar dels que ens el ciclisme, eh, disfrutar de veritat és tot, que, si voleu fer alguna pregunta després me la feu o si ho voleu fer ara pues, bé us la contestaré sense cap problema jo passo la paraula al senyor Quim Com dèiem, això és el que comentava Josep Aparici ja per acabar els torns de parlaments. Nosaltres, eh, que un cop acabats els parlaments, parlàvem amb el propi Josep Aparissi, perquè ens comentés alguna cosa més d'aquests noms, eh, Francisco Mancebo, eh, Ivan Ranya, també el propi Ventoso... Rafa Valls, diferents corredors doncs, que són noms il·lustres d'aquest cinturó eh, ciclista internacional de l'Empordà. Anem a escoltar el que ens comentava ja eh, Josep Aparissi per finalitzar doncs, aquest tema del ciclisme que ens ha portat eh, més de 35 minuts d'aquesta primera meitat del nostre programa i nosaltres que continuem, un cop sentit eh, Josep Aparissi eh, parlant ja de futbol bàsic. Josep Aparissi, el director tècnic de Cursarà, que junts és cinturociclista de l'Empordà. Eh, Josep, explicam una mica com, com s'ha pantajat i quins rentes teniu per aquest junts en edició del cinturociclista. Eh, bueno, mira, veiem com s'ha pantajat. Nosaltres no teníem des de bon principi, com vam dir, el fèiem el cinturó a nivell continental, i ja per aquí, vam, dir, vam fer una posta sèria. Aquesta aposta sèria uh, s'havia reflexada un any darrere d'any. I aquest any, degut a la gran crisi que hi ha però tot i així, nosaltres, amb un pressupost més baix, però hem aconseguit poder-la realitzar. I aquesta és la qüestió. Objectius de Carles de i d'això, molts, han tingut molts més per poder tirar endavant a més anys, sempre i quan la part econòmica respongui en el pressupost que hi pugui haver una volta d'aquestes, que és bastant alt. Parlàveu durant la presentació per exemple, que el cinturó ciclista ja és la segona prova de Catalunya després de la volta. Suposo que arribar fins aquí costa molt molt moltíssim. Bé, sí, costa molt perquè de fet no tenim un grup molt reduït i realment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 en més de tres dies en podem fer 4, en això no ho També parlaves de noms, de noms realment coneguts, com Francisco Mancebo i d'altres, Ivan Ranya, suposo que és un orgull, no?, però si em trobo el ciclista poder comptar amb aquests corredors. Sí, exacte, exactament, el que jo us en aquest sentit, no?, aquests corredors són, que, són de primera línia, o sigui, no ho vull dir que llavors també pot sortir algun altre, com va sortir l'any passat el el Rafa Valls i havia enterat eh, fins a un segon d'edat aquest any el Tour. El, el Ventoso Francisco Ventoso ha guanyat dos o tres pobres últimament va guanyar París eh, París Bosales em penso que va ser París Bosales va guanyar eh, recientment això fa vuit dies vull dir que són gent que realment eh, aquí a vegades a eh, nosaltres sobretot això ens ho hem pot de vergull no? que vingui gent bona eh, a vegades, te trobes en perquè com l'any passat, doncs, l'Emmanuel de Cela, que també era el cap del llibre company d'en Ventoso, però era segon, va venir al camp del Montso XXIII, eh, en, en Roman Sicart, eh, de la Rea, o sigui, tot això eh, pot sortir dins d'aquest eh, pròpia, que ara d'aquí 10 dies farem a Sitró, pot sortir inclús a part de, de, de l'Escola, a part de Cala d'Escola, a part de l'Ivan Ranya, a part de Montrebo, pot venir en pot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 Eh, és digne de poder anar a veure i disputar vosaltres mateixos com a premsa podeu seguir-la si vols, i per descomptar-vos donar a compte que l'organització i una volta d'aquesta mena eh, a... no n'hi no ha gaire ja us ho han dit eh? és la segona o és la primera darrere de la volta és la primera darrere de Catalunya perquè a Catalunya no ha cap més ja us han dit ben clar doncs no, moltes gràcies no, de res a vosaltres eh? Doncs amb aquestes declaracions eh, en el 107 Esports eh, tanquem ja el tema del ciclisme i nosaltres que anem avançant i anirem a parlar ara de futbol base i de la trobada de la penya unionista Figueres que s'ha celebrat aquest cap de setmana. Sentim el que ens comentava el seu president Josep Buixó.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 037 o bé al correu info arroba fins set esport amb Dani Pagès Doncs nosaltres, com dèiem, després de parlar del món del ciclisme, eh, el que farem a continuació serà anar a parlar del futbol base. Anirem a parlar d'aquesta eh, 29a trobada de futbol base de la penya Uninista Figueres i que dona el tret de sortida a la temporada futbolística a casa nostra i a la penya Uninista Figueres en particular. Nosaltres, per fer-ho, parlàvem aquest matí amb el president de la penya Uninista Figueres amb el bon amic Josep Buixó. Gràcies a la penya, comença una nova temporada. Explica'ns una mica com ha anat. El divendres doncs, no hi va haver massa bon temps, però finalment avui dimensers s'ha pogut celebrar el, el pregó i tot pagat, no? en principi com dius tu en 30 anys no s'hi ha passat mai havia pogut abans havia pogut després però bueno avui, gràcies a ser un bon dia que tenim avui diumenge s'ha sabut celebrar viuen tota la veïnada viuen eh, les actualitats que això és el més important els mitjans que no s'ha convidat perquè jo ho he dit públicament aquí a tothom que aquests 30 anys que portem la no és solament la junta directiva sinó és tot plegat mitjans de comunicació premsa, ràdio i tothom que ens ha ajuntat de balla ajuntament de ficheres que ens ha bueno, donat aquí treballant, no que hi ha situacions metèriques, situacions que hem nosaltres, i bueno, i mentre ara no pugui fer esport i no es faci mal, i, i primer que ho he dit sempre, primer, primer els estudis que això són el de menjar, i després una mica d'esbarjo, venir aquí, i estar els companys i fer esport. Mm -hmm. Entonces comença una nova temporada, el 2011, com, com s'encara per l'apanyar aquesta nova temporada, eh, en què la trobada de futbol base dona el tracte de sortida, no? Com, com s'encara aquesta nova temporada? Mira, primer, eh, molt il·lusió, perquè uita, aquests imparts d'aquest estiu de ja dir que s'ha treballat tot l'estiu aquí per aixar les instal·lacions no el millor possibles amb molta il·lusió. tinc uns companys de junta que van a un imperi tinc uns pares que han guanyat tota l'ostra confiança uns entrenadors, uns delegats que, que no tenen molta empenta i, bueno, i el que he dit abans eh, amb molta il·lusió i que, bueno, que bé, hem llegat la nova temporada a partir de la setmana que ve i que vagi esport, que respetin l'equip contrari que això, uita, sempre en aquests 5 anys que porta de president i que respetin els dans la penya, ha pogut la perdut a Espanya, eh, a part d'estranger i el meu orgull és que puc tota la humanitzar i catalitzar l'esport esport que hi terra i producte un trem molt ben vinguts. Uh, Josep, per altre banda, quan són aquests que estan la penya i de quanta manera ningú parlant en aquest estatonyo. actualment tenim dos equips, un 23-13, però bueno, per les circumstàncies, pues hem reduït però bueno, és molta feina eh, i bueno, jo no Mireu, hem de comptar doncs, són 180 anes claríssim aquest any si no vol, i sempre són jugadors a fer un altre equip els juvenils vam eh, fer dos equips si no i diumenge sembla que ja els podem tenir perquè aquí juvenil és ja, una mica complicat els anys comencen a ser grandets que si l'amiga, que si la xicota que si la moto i falta compromís i bueno, jo sempre de, per menys que tenim ganes de 4 anys fins a cadets, és una edat que encara pots controlar l'esportista però a partir de juvenils ja és una història però bueno, doncs crec que farem dos equips i un gran com sempre Comentes tu eh, que a partir de juvenils és molt difícil controlar-los, un cop acaben l'etat de formació que a la Panyà, els nanos, quina sortida se la podem trobar? Quina sortida tenen? Mira, les sortides es que venen molts adults, de, de segona regional, de segona regional d'aquí de la comarca, de l'Ampola, jo el que miro sempre és que siguin nanos sociables, nanos que vulguin seguir, tenir un compromís, fer esport, i bueno, i jo, nano, que és conflictiu, doncs aquest jo i és la base, doncs mira, un cop a setmana es vaguen uns sopans, divendres, a cada temporada, si els hi queda un record efectiu, un viatge així els hi fan i bueno, i és això ens, ens hem alimentat nosaltres d'aquests jovent els hem pujat, els hem educat parlen, i bueno, quan han sigut grandets pues, els hem portat a equips d'aquests de per aquí de la comarca i és un orgut per nosaltres que veus, no com si un dia ens tenen a veure un regional un tercer regional, un primer regional un de preferent com a Figueres que ara dir que es pot Figueres al Parlada, tenen 7 o 8 jugadors nascuts aquí a la penya i, bueno, i per mi és un orgull, jo... Eh, Esportista, mentre es faci esport, em té feliç, sigui o sigui. I parlant precisament de Figueres, un Figueres que ha començat llavors, fa dues jornades la seva història per aquesta preferent, com la veus? Creus que doncs, sempre has estat un aficionat al futbol de Figueres, explica'ns una mica com estàs veient aquesta nova temporada i que, com creus que acabarà? Renat, jo crec que acabarà bé, perquè Figueres ha canviat el xip, que és l'important, perquè jo sempre dic que els equips, bé, els clubs com nosaltres, modestos, amb ganes de creure, doncs, aquests, aquests equips i més de la ciutat s'han d'alimentar de nosaltres, de la Salle, de, de la Penya, de la Fundació Espartida Figueres, i jo crec que està en la sortida d'aquesta mainada, els de casa, que són els que perdonament estiven els colors. El que vull dir, tothom ve la pela i vull dir que ja no es pot fer miracles. Jo crec que estem en el lloc que ens pertoca, i bueno, i fent com, com estan fent, crec que això arribarà a un bon port. I ja per anar tancant, Josep, aquesta, doncs, aquesta temporada, estan escloguen els actes del 30 aniversari de la penya doncs teniu previst pujar a la salut de Terrades el dia 12 d'octubre també hi ha una xerrada sobre la mort en el Sucari exacte, exacte. explica'ns una mica doncs, com ho heu preparat tot això mira, si no ho vol el 27 de setembre que és un dilluns a les 8 i quart, en el, el Casino Esport de Tires a la sala de Cis Montorial una serrada sobre la mort sotada d'un esportista avui hem tingut el goig que ens ha acompanyat el doctor de Cis que són un dels primers, i a part d'això també és el senyor Ramon Bogado i Torelles, que és el cap de cardiòlogs de Catalunya, que també està als Estats Units ens fan una xerrada que jo he pares, mares, avis i tot i als periodistes que és molt important per saber com, com tractar la veïnada i que no passin més desgracis com està passant. Mm -hmm. Doncs uh, Josep el president de l'Apanyo Ministre Figueiredes, de Figuera, la veritat, moltíssimes gràcies per atendre'ns i moltíssima sort en aquesta nova temporada que va iniciar ara. Però gràcies a vosaltres i ja dic el coratge també a ràdio com vosaltres, que que sempre suport i això també és un mitjà per poder -s expressar a tot el que sents i ser la periodista tigres. Doncs això és el que comentava Josep Buixó, el president de la penya unionista Figueres un cop acabada la 29a trobada de futbol base d'aquesta penya unionista Figueres des d'aquí moltes felicitats en l'any en què se celebra el 30è aniversari i recordeu dilluns que ve es fa aquesta xerrada sobre l'amor sobtada en el futbol i el dia 12 d'octubre es puja a la Salut de d'Aterrades doncs, per fer una ofrena a la Mare de Déu de la Salut per part de la penya Unionista Figueres. Des d'aquí vagin les nostres més sinceres felicitacions a tota la gent la gran família de la penya Unionista Figueres sí. I nosaltres que parlant amb Josep Buixó arribem fins al punt horari de les 9 del vespre. Nosaltres que eh, després de les 9 tornem i ja ho farem parlant eh, diferents eh, dels nostres protagonistes. Eh, ho farem Arnau Sala, entrenador de l'Omni Esportiva Figueres, Edou Biltchet, entrenador de Paralada i molts més dels protagonistes d'aquesta jornada. Per tant... Tornem després de les 9 del vespre. Són les 9 de la nit.